Əz-Zilzələ Zilzələ surəsi Bismillahir-Rahmanir-Rahim Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. İdza zilzələtil-ardı zilzalaha Yer titrəyib lərziyə gələcəyi zaman وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَتْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَالَهَا Yer öz yükünü bayra atacağı və insan ona nə olub deyəcəyi zaman يَوْمَ اِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَالَهَا Həmin gün yer öz əhvalatlarını danışacaqdır. Çünki Rəbbim ona vəd edəcəkdir. Yeum aidiy yasdurun nas ashatal lirau a'maluhum O gün insanlar əməllərinin onlara göstərilməsi üçün dəstə-dəstə gələcəklər. Faman ya'mal mit qal qədər yaxşılıq edən əvəzini alacaqdır. O məni qədər pisli edən də əvəzini alacaqdır.